Добър вечер! Чуваме се. Добре вечери, добре дошли. Много се радвам, че има толкова хора тази вечер. В ТАН, това е първото събитие в една поредица от четири дебата, които се казват не частите на Велико Търноя. Конкретното заглавие на събитието тази вечер е съществуващи въображаеми идеи, Дебат за Сенова Махала. Темата е а, много конкретна и могат да се кажат да съвсем конкретни неща за нея. Аз, преди да започнем да говорим за, за Сенова Махала, обаче искам само да спомена няколко неща, които според мен а, са важни. Първо да се представя с Стефан Кръстев от Център за култура и дебат Червената къща в София. Причината да съм тук е, че ще моделирам дискусията. Правим заедно с Галин и с там този проект за дебати, дискусии на различни места в България. Всъщност ние сме една мрежа от няколко организации в 6 града в България, които имат за цел да правят дебати по места, по въпроси, които са от важно актуално значение за гражданите в наследните места. Това е първия дебат, който правим в Велико Търново. Надявам се да е интересен за вас и да ви мотивира да продължите да се срещате и да говорите за важните неща. Малко да кажа за формата на събитието тази вечер. Имаме няколко участника, които са седнали в ляво и в дясно на мен и в страни на мен. Ще, всеки от ще говори по... накратко. Ще представи няколко неща, които си е на умир, в рамките на 5-10 минути. Но по-важна е втората част, в която всъщност отваряме дискусията за въпроси, коментари и включване от ваша страна. Надявам се да участвате активно. Всъщност най-важната част е да Имаме наистина активна дискусия помето си. А, накратко да представя хората, които ще започнем разговора тази вечер. Отляво на мен е Галин Копов, който е основателя и движещата сила за там и също така човека, който а, е инициатора на идеята за нещо да се случва в Сенола на хала. От моя дясно е Атанас Тотляков, който е художник, преподавател в Художествената академия на Велико Търново и също така е един от хората зад проекта Urban Shortcut, който, както успях накратко да разбера, е проект за градски интервенции на различни места случат се в България, в Полша, в Германия и както разбрах това, което е най-важно е, че в него участват хора, които могат да сързват места и хора. Страни от нас на, на фактиалите са седнали Диана Иванова и Мариана Сенова, които се занимават с различни места, журналисти, писатели, много инициативи. много инициативи, но тази вечер най-вече сме ги поканили като хората, които организират фестивалът Gold Milk, фестивал на спомените в село Горна Бела Речка. Фестивал, който тази година се случва за 11-ти път, същото година за 12 и Който в някакъв смисъл ще използваме като паралел за това какво би могло евентуално да се случва Същност в... Всъщност е за нас като място, което започва от нищо и става нещо. Те ще разкързат по-конкретно. Аз, тъй като днес... Преди бяхме говорили с Галин за Сен Махала, бях прочел текста, който той е написал, който мен много ми хареса, но нямах никаква представа за самото място преди ден днешен. Малко преди дискусия днес отидахме с него и разгледахме на, съвсем набързо мястото и предбих някакви а, физически впечатления. И през цялото време обаче се опитвах да разбера какво, какво всъщност е интересно, какво се случва а, и каква е идеята, какво да се случва на това място и си записах няколко места, които а, поне на мен ми са толкова е интересни. Може би по-нататък дискусията може да ги използваме като правни точки. Първото нещо, което Галин ни каза преди, това е, че това е идея за пространство а и за общност, която може да съществува в това пространство, без да задължително да го притежава. Това ми стои много интересно, да се развива едно пространство, което има общност около него, което не го притежава. И това, което пък а, Атанас каза, звучи пак сходно. Идея, около която могат да бъдат събрани хора. Това също ми се струва е интересно. А, тъй като И тук ще спра, Ще ми се поне на мен да разглеждаме и този конкретен случай. Той е много интересен сам по себе си, но и да го мислим в по-широк план. А, по, по, по, по-тополко като идея, която може да задвижи а, нещо повече от, от това, което е конкретната идея. Да се бере хора, да направи общност. И тук ще се да говори дълго, Галин да разкаже да за това, за идеята и такъв. какво има. Благодаря. Сега да видим как аз ще говоря накратко. <laughs> а, добър вечер на всички. Много се радвам, че Uh, може да започнем да говорим на една такава интересна и всеоплатна тема заедно тази вечер. Uh, идеята за Сенва Махала и, и това, което на нас не си иска да видим и да случим в нея, започна преди около няколко седмици, когато с, uh, с нас uh, си говорихме за тяхния проект Urban Culture Shortcut. Um, за... И На мен ми стана супер интересно, защото тая махала винаги ми е била много um, близко място. Uh, не защото живея там, не защото прекарвам много време там, а защото всеки път, когато отида там um, се чувствам много добре заради нената неутралност. Тя е едно място, което е част и не е част от града. Um, едно място с огромен потенциал, който um, не е развит. И, и, и едно място, което може да бъде развито без а, да трябва да бъдем някаква определена война с него, за да може да почнем да работим и да правим това, което искаме. И, и така, трябваше да започнем да, да мислим за организиране на тази дискусия, и тогава, Започна да избирам хората, които да участват в нея. Естествено, у нас като един от хората, които беше инспирация това нещо да започне да а, бъде мислено, беше първия, който поканих. И после поканих Диана и Мариана, защото преди време бях на един техен фестивал, на техният фестивал. А, и а, ми беше много интересно как те работят с а, самото пространство и общността, която се намира в а, Бяла речка. За това, че има този личен подход, за това, че има това усещане за споделяне, за осмислене на място и всичко, което се случва в него и сметнах, че те са идеални събеседници за тази вечерната дискусия и има ли нужда още нещо да каже, или мога да тя дам е, не знам, дали всички знаят за Асенова Махала, ако има, да ще защо на тебе ти е интересно, как, как го откри? А, значи аз го открих а, съвсем а, по естествения начин, като не слязох от автобуса на Плоста Царевец, а продължих по-нататъка. Това го казвам, защото много хора казват, че Сено Махала е едно изолирано място и до него няма а, няма достъп и всъщност това е едно все още към инфраструктура, добре комуникирано място. Просто много малко хора остават в автобуса толкова далече, за да слязат на него. И когато попаднах там беше много интересно, че в този квартал има а, доста добра а, инфраструктура, която може да бъде използвана за културни, за културни събития. Не? Там имаме а, големи зали, имаме басейн, има училище, което до миналата година е функционирало. И в същото време няма никакъв интерес а, от други общности. А, казвам да това, защото скоро а, трябваше да помагам на един приятел да си купи имот и на мен ми направи впечатление, че а, двоетажна къща в а, квартала Сенеци с а, 300 квадрат отбор струва точно толкова, колкото един едностаен апартамент в зона Б. Което, което показва, че дори и бизнеса, и, и хората като цяло нямат интерес към този квартал. И да, и оттам сметнах, че ще е много лесно да се работи в него, ако а, има достатъчно хора, които да се объединят около тази идея и да им се искат да работят. Какви места си представяш и какви хора? Ам... Нещата които си представям са хора, които а, да имат а, отношение към това място. За мен е много важно дали може да се формира една общност, която изцяло да е базирана към отношение към място, а не толкова с притежаване на това място. И специално за хората, които се занимават с изкуства, мисля, че това е многото пър подход и, и, и път, по който да, да поемем, защото, защото по този начин а, имаме много по-голяма свобода. Какво се си... представя да се случва там? А, това, което си представя в а, близко бъдеще, а, да се направи някаква поредица от а, акции или, или фестивал в началото на на пролетта, което може да покаже по какъв начин това място може да бъде а, и развито и как би могло да изглежда. Защото ще не е много трудно да убедим хората, ами добре, значи квартал Асеници той е изоставен, а, нещата, които съществуват там, те са нечия собственост, а, но ние имаме идея, че там може да а, се случват неща, и нали, естествено хората започват, ама ти сега чакай малко, как с чужда пита по-мен правиш? това не е твоя собственост, как можеш ти да мислиш някакви а, неща в тия пространство, без а, де ти да ги притежаваш. А, а, отделно а, един такъв проект той е толкова мащабен, той няма как да бъде реализиран, тук има нужда от голяма инвестиция и хората започват да говорят за пари и а, нали, за някакви много сериозни неща, а без въобще те да имат първоначална идея. И, и това нещо го забелязвам, че доста често се случва не само покрай въпроса с Асенова Махала, където съм го говорил сред приятели, а по принцип като цяло в България, винаги като присъствам на някаква среща, приоритет номер едно е винаги финансиране. И ако. А... Започнеш да говори за нещо различно от финансиране хората казват, ама Мо моля се, не ми купюре времето с празни приказки. Нали, това те неща или трябва да се случат, или трябва да има пари да се случат, а всъщност страшно много неща може да бъдат случени без въобще да има нужда парите да участват. Нали, Тук ще кажете, окей, ти си страшен идеалист и това са пълни глупости, където не говориш в момента. Но нашата организация има опит а, със случването на събития без финансиране. Преди няколко години направихме един филмов фестивал с а, един мой приятел а, Робърт от Германия и със сътрудничеството на Малипе, който беше на Ромска тематика и не успяхме да направим фестивал с добра визия, с панели, с добри прожекции, който, де-факто като го изкалкулирахме, стоваше 26 000 евро, а ние не оперирахме с нито един лев. Всичко това нещо не успяхме да го изкомуникираме на Бартер, успяхме да амбицираме хора, които да работят за тая кауза и всъщност този фестивал се случи. Окей, okay, той се случи еднократно. Не го повторим, защото наистина усилията бяха доста големи. А, обаче и удоволствието от това да видиш, че нещо успяваш да го случиш също е доста голямо. И според мен това нещо трябва да се направи със съвсем махала, ако всички ние се объединим и примерно предложим доброволческия си труд и контактите и а, желанието да изкомуникираме това сърбите, то със сигурност може да се случи. Това, че се случи еднократно, а, не би трябвало или ще може би ще се случи еднократно, не би трябвало да ни представлява проблем, защото де-факто ние сме креативния сектор и от нас зависи да даваме идеи и да показваме, че те са възможни да бъдат а, реализирани. Ако оттам нататък тази идея не бъде разпозната от някакви по-големи институции, от инвеститори и хора, които де-факто мога да помогне това нещо да се развие да се случи по-нататъка. Това в никакъв случай не би трябвало да го приемаме като наша грешка или да се чувстваме а, а, безполезни и всъщност, че не сме успели да се реализираме. Аз винаги давам а, пример с а, това, което искам, искам да се случи в професионова Махала. С архитект, ако един архитект направи план за сграда и плана е наистина много добър и тая сграда би изглеждала добре и то спре да докара до ниво макет и направи този макет от гибритени клечки, от картони до там от каквото разполага и все пак той не намери човек, който да инвестира в тази сграда, не намери строителни инженери, които чисто там математически да изчислят колко бетон, желязо и всичко останало, което трябва за да се случи тази сграда, той архитект не би трябвало да се чувства зле, че неговия проект е недобър. Не Проектът на, на, на идейно ниво може да бъде добър. Той може да бъде добър и на ниво макет. Ако ни направим нещо като поредица от акции или фестивал, който се случи в Асенова махала през пролета, Както казах, дори това да се случи еднократно, за мен ще бъде голяма радост и няма да го очита като минус или някакъв провал. Това с което се занимаваме. Аз, да Аз мисля, че голямата сила на Велико Търно от вас са хората с въвображение. Защото познавам много такива. Познавам като преподател в Факултета по изобразително и изкуство на Велико университет. Стотици студенти. Всички те са от различно родени в различни места на България, разбира се, но присъстват в местната култура. И до голяма степен пък са изолирани от самото случване, защото живеят в собствения си свят на индивидуални задачи и настроения, желания да се изяват по един или друг начин, външни отношения. Но ето, че има хора, които решават да обединат да, да, да се бред повече гледни повече точки в една и да насочат вниманието към едно място. В случая Асена Аз не мисля, че Модела, който може да бъде създаден от тези дебати е точно Асиан е Валамахала. Аз мисля, че модела, който може да създадем в общия разговор отнес нататък, в тези четири дискусии, след това е въобще как могат да бъдат населени с повече креативност и повече изкуство или пък с социално случване места, които сами по себе си са изолирани. Или това ще бъде асенова махала, или друга точка на Велико търно, или това ще бъде точка, където е да било в този свят. Извече, че не е толкова важно. Важното е, че има хора днес и сега, които могат да разсъждават върху тази тема. И не само да разсъждават, а да дадат такива предложения, които в един момент да бъдат функциониращи, те могат да бъдат осъществени. И ето Галин не започна да разговаря за това, че всъщност няма финансиране за осъществяването на нещата. Аз мисля, че не е важно. Не е важно до толкова, доколкото една функционираща идея се нуждае повече от хората, които могат като експертност, като експертиза да осъществят, отколкото от финансирането за това. И това е моята теза в този дебат. Аз мисля, че хората са важни, важни са техните способности, решиха на тях. Ръщитам, че те могат да бъдат свързани. Ръщитам, че въпреки пречките те ще бъдат силни. И всъщност нуждаят само от обединяваща гледна точка. За мен това е далеч по-важно, отколкото всичко останало. Не знам. В процеса на дискусията може би ще ви кажа и други неща. За сега, мисля, че това е да кажа, началото на, на нещо важно. Имаме отправна точка за разсъждение, имаме а, потенциал, в който може да бъдем фокусирани. Отнес нататъка може да развъща си много неща. Добре, благодаря. Между прочим, ако още по... Докато слушате, какво казват... Нашите събеседници ви хрумват въпроси и коментари, може да сигнализирате и ще получите микрофон. Ако няма все още обаче такива реакции, въпроси, позиции и коментари, мисля, ще <към> да включа Диана и Мариана и да използваме техния пример за едно нещо, което се е случило вече. И да използваме този опит всъщност Гледна точка на една идея, идея която вече е осъществена. Как ви звучи и какво се случва в момента? Ами, добър вечер първо на всички и от а, мен. Аз съм Диана. А, аз пречал време, като слушам, се опитвам да видя какъв е паралел между Бела речка и Сенова Махала. Съсетих едно нещо, че така, и това, което ми изниква, е едно а, изречение останало от социализма и то е селище със затихващи функции. Не знам колко от вас го знаят, защото има много млади хора. Например, Нобела на речка, това село, в което ние отидохме да работим, е било обивано за такова село с затихващи функции в началото на социализма. Когато хората се изнасят, започва от колективизацията, отиват във фабриките. Той е на малко балканско село, разположено до Вършет, Северо-Западна България, за тези, които не знаят. А, повечето хора отиват в фабриките, земята се национализира и се смятат, че това село естествено ще умре. Тоест, това означава този израз и селища с затихващи функции. Някако такова усещане имах днес, докато бяхме с Мариана в Осенова махала, че с този квартал се случва нещо такова в момента. Той е изпаднал в един квартал с затихващи или затихнали функции. Но въпросът, който ние знаем в кога това е станало и защо, аз нямам отговор говоря, защо това е става с Осенова махала и как и кога. И ми се струва, че в началото така, на, едно, на едно такова желание да върнем в живота, е много важно да изясним, всъщност желанието е да се върнем към миналото, за да го заведем за да себе си към бъдещето. Винаги а, включва този въпрос за времето. Минало, настоящите и бъдеще. Тоест, кога в миналото това място е излязло от парламността или е станало неутрална зона, както казваш ти. Какво се е случило, така че това място не е като останалите квартали в Търново, и другото, което ми се струва, това е много важен въпрос, кога в миналото нещо се е срутило или нещо е станало така, че това място е изпаднало от времето. И в момента обаче на нас това ни харесва, на дебти харесва в момента. Кое ни харесва, кое ни привлича там? Защото другия съществен въпрос е як си категорично да имаме кораж да кажем, кое не харесваме в културната ситуация, в Търново или в място, в което се намираме, и кое искаме, аз съм много хала, да бъде различна с това. Защото отивики в Белоречка и започвати да правим този фестивал на спомените, това беше 2003 година, ние имахме няколко категорични общи становища. Ние не вярвахме в централизираната култура, не искахме да имаме никакво финансирано от Министерство на културата, искахме да правим нещо альтернативно, искахме да работим с местните хора, вярвахме в личната история и в това, че да разбереш не най-възможно само през исторически наратив, през разговори с хората. Тоест, ние не вярвахме в тази, това гекоизиране, в което България беше започнала да се превръща и все повече се превръща. Интелектуалците говорят със себе си в София, ромите са в ромските гита, селените са си на село, интелектуалците са някъде. Тоест, няма контакт между отделните тези общности. Искахме с бела речка да покажем, че този разговор е възможен и той е единственият, който може да, ви, да ни доведе напред. Тоест, .е. ние няма как да отидам в някакво въображаемо бъдеще, ако нямам еднакъв респект към всички хора. И затова ни помогна и факта, че и двата сме от Северо-Западна България. Това също е много важно. Моята родова история и водна речка. Тоест, има една връзка. Аз искам да разбера и себе си, и моята семейна история. И затова искам да отида в това място. Другият ми е въпрос, който беше дали в тази. Зала тук има хора, които са... имат корени от тази Асенова Махала, от този квартал, дали има семейства, защото е изключително важно, когато се прави нещо, тези емоции да излязат на повърхността. Тоест, може да се окаже, че само една група хора иска този квартал да бъде възстановен. Другите хора казват, не, няма никакъв смисъл. Но може би това, като объединява всички, е болката, че някакъв квартал умира в Търново. Значи тази болка е достатъчна причина да има разговор. Защо умира? Защо с този град е и не е като другите квартали на, на, на Търно. Какво се е случило? Аз тази, ние тази драма не я знаем. И мисля, че тази болка нали, може да покаже, разговори има между всякакви хора бедни и така нататък. И това, което днес за мен ми направи впечатление в квартала, който запомних ами в този квартал няма нито една аптека. Каза ни една жена. Това ми напомни едно мое пътуване и седане в Куприщица, също един град с много голяма историческа памет и история, нали, както е Търново. В Куприщица. Големия проблем на всички е с зъбите, защото няма един заболекарски кабинет. Тоест през тялото време държавата се е грижила за някакво културно историческо наследство, но тя не е мислила за някакви социални проблеми и въпроси. Така че ако искаме да има култура, ако искаме да имаме бъдеще, ние трябва да мислим и за тези неща. Така че това, което би могъл да направя един такъв културен проект, аз много бих се радвала, е в някакъв момент да има толкова хора там, че да има да има нещо друго. Този квартал да се върне в някакво време, в което всички сме, и да се върне по начин, по който ние се чувстваме добре с него. Но преди това затова ми се струва, че е много важно тази общност, която и тук, да си даде отговор на въпроса, кое категорично не харесва и кое не иска, този квартал да повтори. Защото след като искам да направим нещо ново, значи има нещо, което изобщо не харесва и трябва да имаме кораж да го кажем. Това обговаряне на нещата може да роди една изключително солидна общност, която знае какво търси и това е моето така усещане на приориста. Казвам да, да, се Стефан. Аз съм жител на този квартал който да, искам да го точно по темата, че се записващи в функции. Да. В квартала има много млади хора. Преди малко трябва да говорим имаме 7 нови тази година, население 100-150 човека, не знам. А, тези млади хора се събират, тези млади хора са активни. В квартала има и неполатени, и непосплатни които се ползват на платените на 100%, безплатните на последния по-малко, тъй като не се поддържаните, но има, има живот в този квартал. За аптеките специално в Тълново има една нябнощна аптека, за да сплати да е душа. Нагален също цените в квартала имам познати, които когато имоти, не са никак ниски и интереса към него не е малък. Аз казвам само това, което видяхме да. Казвам да, обективно. Прето съм също инициативата, бих се включил, бих могъл с каквото мога. Но квартала не е затихващ, тяхна нали, много ми стана интересно, нали, не е обидено, но интересно ми стана, защо мисля, че е затихваш квартала. Може, са, може да, може, беше, може. да е. може би ще моите съвсем в коя част на Семълна Хлада бихме искали да се намесим като културна инициатива. Става дума за бившата фабрика Мовик. Мавриков. <съкъх> с, я, я, я, я, я, Самата тя е нефункционираща част от реда, нечия собственост, <съкъл> с това, което видях, когато ме заведе Галина, разбира се, огромна камара от камъни, по почти луния пейзаж, едната част от него, и разпадащи се все още здрави сгради с, така да кажа, э, бивше изкуство, т.е. изкуство, което е било абсолютно функционално и силно и така нататък, но вече няма нищо в тези. Може би като деца там сте играли на хундики, но сега това е някаква э, опасна зона, в която може да се изчупи човек ръка, като ходи или <рък> още по-лошо. Да, наистина са опасни места сами по себе си. Опасни са, защото има стъкла, големи камъни и така. Къде ви стъкла <laughs> Да, на, на, на, на нас не е интересно точно тази част там. И нали, не само самата фабрика, а, моста, спирката, този е оставен басейн, който е на Мавриков също. На нали, всички тези неща това е една инфраструктура, която може да бъде използвана. Uh, и в днешно време доста често ми се случва да говоря с хора, които казват ОК, аз искам да правя някакви неща, но сме супер ограничени от към пространство uh, Или пък много често на нас не се предлагат някакви пространства, които вече имат, uh, uh, имат някакъв облик uh, Значи за мен лично би било много трудно да направя някакво събитие в, uh, да кажем, uh, залата на общината или на мене би било страшно трудно да направя събития на самоводството, което е ново, което е различно, за мен една неутрална среда е най-добрия най вариант. Дори, дори от тази гледна точка, за да, срещаш, за да не срещаш някаква съпротива, защото ако, примерно, аз отида и направя концерт с Нойс Музика, да кажем в летния театър, но no, със сигурност ще има доста хора, които казват, ама това пак музика, ли? То на какво, на какво, на, на, на какво звучи. Ако, ако това нещо го направиш, примерно в а, Асенова Махала, не че ви няма да ни се е досате. И Да. Но... Не, не, не че ви няма да ни се е досите. Но ако, ако, ако хората там всъщност имат. А, имат а имаме добри отношения с тях, ако всъщност ние се съветваме с това какво всъщност би било интересно за тях да се случи. Ползваме примера на Бяла речка и точно той е личен подход и, и, и близка работа между различни хора с различни интереси, тогава си мисля, че нещата биха се получили. А, защото там е по-малко пространство, нали, общността е много по малко която живее там, не е като център а, на града. Другото което е, че тия помещения сами по себе си и въобще целият район супер много естетически ми кореспондират на мен лично. Страшно много ми допадат и, и, и това не е само мое лично а... виждане, защото ако, ако вземем примери в много западни държави и в България сега както се случва със зона култура в София, въпреки че въобще не, не се стара да правят Някакъв паралел с това. Те индустриални зони са идеални за ам, случване на съвременно изкуство. Частна с, с, с за бившия завод, все още индустриална зона и мисля, че има две или три предприятия там, които естествено ще се възпротивят. За басейна съм съгласен, че е перфектен за такова нещо. Да. Аз като го мисля си го представям това нещо, аз със сигурност не, а, не смятам, че ние може да отидем там и преспокойно да, да правим каквото сметнем а, за правилно лично за нас. Но, но със сигурност, ако, ако имаме добра комуникация с хората, които живеят там, а, с хората, които притежават някакви изгради и ни предложим някаква наистина адекватна идея. А, Бихме могли да намерим а, общ, а, общ език и общата работа. Искам да кажа, че може би моето впечатление, защото аз въведох този термин със, за тифащите функции, не е тук на цялата групичка от Тернало. Това си е моето впечатление. Може би е грешно, но, обаче е свързано с тези разговори. Днес това, което хората казаха, тук живеят предимно стари хора. Това е което ние чухме застаряващо на самото население и просто има, имаше едно усещане за, за което ние долговихме. Може би защото най-така, е аз за това да ви питам, вие какво, примерно, е, този квартал по-изостанал ли от другите квартали в Търново? Той има ли смисъл да се променя? Е, има ли нещо, което ви боли за този квартал? То, защото аз говорих за това, моето усещане от целия разговор е, че има желание да се трансформира едно място, което е забравено да го кажем така може би не затихващо, но някой и, това, и от картата на града. Отново да придобие смисъл. Това смислено ли е за вас? Ами, прогресът е много хубаво нещо, нали всяко нещо, колкото е добро, може да стане и по-добро. Аз лично не мисля, че кварталът е застаряващо население, нали, има си всякакви хора, но моите съседи са седем братя, от които най-възстяни на 34 години. Голямо, голямо семейство, ние сме пак, нали проблема по тръма деца. Има разпределението е нормално. А, може ли само да следваме реда, защото имаше хора, които вдигнаха ръце от преди това. Благодаря. Извинявайте, че ще се намеса. Само да се представя. Да, то по-рано преди, още всички да са се изказали, които май дават. Аз съм Герлана Георгиева, историка в Велико Търновския университет. А, бързам да се намеся, а, защото исках да, да, да свържа моите коментари с тези на Галин и на госпожа Иванова и да коментирам. А, значи ние с Галин обсъждахме тези неща а, и е, честно казано а, в неговите идеи аз видях и разни мои мечти, които се плъвяха преди много-много години, когато видях хабриките на Берлин и доковете на Хамбург. А, това стана някакси по-реално тази година в България с зона култура и със Капана, това, което се случва. И някакси си повярвах и му повярвах на че могат да се случат някакви неща и тук, в Търново. Там, попреки всичко и може да... А... Значи, а... Моят коментар и връзката, която искам да направя с а... изказването на госпожа е нова, че. А, много ми харесват идеята да се говори за контекста, за историята. А, аз а, като историк, не лично, защото аз се занимавам повече с кратка история, 19 век и съм османист, но моите колеги са доста активни и се наемам да направя връзката с а, така наречения ЦК, а, Център за етнология и културна антропология в Търновския университет. Ако са изключително активни, на мен това, което ми се вижда логично в този проект е да пуснем студентите да направят и интервюта с местната общност, което може да стане много бързо и е абсолютно възможно. Това, което колегите вече направиха в Капана. Вече има такива проекти на студенти-етнологи, които направиха интервюта в Капана. Тоест имаме дори модела, ако щете. А, тоест да ние можем да дадем контекста и историческия контекст. Ако искате соцвреме, да, социлистическото. Време е а, това, което се случва с общността в момента, да го говорим. И във вторият на мисли съм абсолютно съгласна с Галин, че това постоянно говорене, че с появата в а, пространството, с едно сериозно говорене, с един сериозен дебат а, за това какво се е случва и какво се случва, в квартала може да предизвикаме интерес и вече съответните контакти и така нататък. И ако ми позволите много накратко, ще изкажа лично мнение, нали, това си лично мнение относно затихващите или не затихващите функции на квартала. А, като студентка, съм била тук 91-96 година и го помня квартала, греше по друг начин, а, и като историк, наблюдавайки Търново, много е интересно да се наблюдава Търново, за мен тоя е една въплеща урбанистика, която центъра се премества. И за мен тия квартали наистина така, не точно губят функциите си, но не са чак толкова привлекателни за хората и съответно се променят по-лошо. Обед населението си хората се изместват към по-новите квартали, центъра се измества... центъра 60-те години, 50-те -60 години е бил около хотел Яндра. Имам все още хора, които го помнят и смятат, че това е бил центъра на Търново, а на бульвар Гавровски е било само Лузя. А сега вече... Нали? Града е съвсем друг. Така че ам, и от тази гледна точка, ако говоря от, из, като историк, много ми е неприятно да го кажем, да го твърдим, обаче да, економиката е най-важна. Мога аз лично, като специалист, мога да ви говоря за едно Си 17 който което ам, търгува с Индия и с ам, Персия и с с много други държави и там се всипват едни пари и погледнете тия седен църкви, които там също се всипани много пари. И е проспериращо и е с 2000 души, а, население. Факт. Наистина замира на халата. Просто е изгубял функции. си. Благодаря. Преди вас, много Ами аз честно казвам вече заправих на да къде ще я да се... Няма смисъл да се връщам към това, за което седях всичко в този момент. Ам... Това, което хващам всъщност в много коментарите е, че всъщност изобщо не става просто само за пари. Не всичко. стои от това имаме ли финансиране или не всички. Вие казахте, че много стоят е нещата, от това имаме ли хората или нямаме хората. Ам... А, да, спомних си за кого си Мислех си за това, че това място е представително за глобални процеси а не само за нещо, което се случва там. Да, има все още хора, за щастие, раждат се деца и това е чудесно. Те деца трябва да имат среда. А, и тези деца да израстват в непосредствена близост до място, което е опасно. А, е ковти, ще е хубаво да е по приятно Протестите, които се виждат там, ако отидеш, ще се разходиш, са свързани с това, че. А, ние просто напускаме някакви места, които не са неудобни, ги оставяме да се сриват, да се разбарат. Живеем сред не нехаим към историята си, а, нехаем към това, което ни е завещано. А, и ще е много приятно, ако артистите могат да, а, да положат ръце върху всичко това и е да го трансформират, за да може тия деца да израснат е в някакви по-нормални условия. И мисля, че това са глобални процеси и проблеми и, и ще е приятно да се захванем с едно конкретно място и да дадем пример така, както не давам вече пример за, за такива места. Има е много да се направи и ми е приятно, защото Галина е прав наистина за нещата, които се правят, вече почва да ни е тясно. Тук в момента ни е тясно. Ние сме се събрали повече хора, колкото пространство имаме. А пространството ги има. И, и стоя под му за Галин, че трябва да работим с, с тях, за да да сме другия път в някаква по-голяма зала и да не е то Но нищо, това също да е приятно, <laughs> че сме се събрали заедно на толкова. Много ми е дрябва да вият толкова много хора и ще ми е страхотно да работим заедно и в тази посъпочния. Всъщност, а, парите са доверие, в смисъл парите са от няма на доверие. Нещата се случват от хора, които работят. Парите само стоят за тази работа. И ако има е хората, ние има това, за което парите стоят и те... те да, те ще дойдат после. Но все пак се изстроя вероятно да работим с а, местни бизнеси. А, аз не съм била в България доста време, обаче а, това може и да е полезно. Защото съм виждала там как местните общества тачат историята си, тачат тези пространства, няма нищо, което да, да се оставя да запазне по този начин, защото някой веднага го грабва, някой бизнес, някой. Ако вземем да събудим местните бизнеси и да привлечем интерес от тях, ще можем да свършим много по-бързо, много повече неща. И даже мисля, че това може да се случи още при един първи арт-фестивал. може да сме смели да пробваме още да за първия да намерим финансиране. И даже съм склонна да помогна в този посок. Благодаря. Да, за поверите. Благодаря. Да. И какво се казва? Първо искам да открия няколко теми, тъй като вълно или на хората, които не са оттръгнали, в са от квартала Седн с фабрика Мавриков а, и с кселефор. Те не са и длъжни да знаят кой къде се намира. Само понятно е, че в а, този квартал има къщи, които са в собственост много наследници, които се душат, но няма къде нещо в чуждата къща да кажа, че ще правя модерно изкуство. Така че по-скоро интересни въпроса. А, Какви са ми спомените от тази фабрика на Вриков? Аз трябва да призная, че там съм проходил и я познавам по-добре от тези пръста. Баща ми беше иди от и буквално там тях и живеех. А, они от вас, които са отраснали в Търново, може би знаете, че след Вьетнамската война, някакъде 1974 г година, а, този огромен комплекс, промишлено битов комплекс, беше най-вече за виетнамски и Кубински общежития. И си правях съответните кубински фестивали, така че фабриката работеше на добре планирана загуба, за да може в този район да живеят около 10 на 15 000 човека. И тези, които не са от Търново, трябва да знаят, че наистина това е един огромен парцел с квадратура няколко хиляди декара. Има и устройства, които някога са били обитаеми но чието възпновяване в момента ще бъде на границата невъзможното. Това е едното, което искам да кажа. И другото е, ако говорим за арт пространство, което Ива иска да бъде по-широко и по уютно може би новина от кухнята на градската управа е, че може би това е последната година, в която хумандарната гимназия Кирилов методия ще функционира. Всъщност тя трябва да бъде закрита в новата година. Предполагам, знаете, че това е едно от най-старите училища, не само в Търнано, в България. Че голяма част от нашите класица са били там на учители ученици, като започни от Петко Славейков, минесетът е с Петко Тодоров, а след от Цветнику, Ангел Караличев. Беше много интересно и като паметник на културата, като интериор, като екстериор. И ще имате няколко стотин квадратни метра разгърната площ, които са много добре обособени, с добра изолация. Така че, когато се, се говори за модерно изкуство, за а, инсталации, за перформанси, мисля, че няма по-подходящо място, което да бъде ничие зиме и за което хората се чуят по-дълго. Типус. А, ако. Продадена микрофона. Продадена микрофона. Продадена микрофона. Продадена микрофона. Продадена микрофона. Продадена ли вече? Що се отнася до този комплекс около фабрика на Вриков? Аз. Си мисли, че най-ефкиният начин да се опострови това пространство е, ако се направи една зона за екстремни спортове. Защото а, съм е, че кой знае е какви разходи за велосипедни рамки, за скейтборд и за други детски традиционни, са чак толкова трудно а, постижими. И на фона на огромните инвестиции в а, строежи от завеждане, би било далече по-економично. По още повече, че наистина това пространство би могло да бъде по някакъв начин превърнато в а, детски център, още повече след моврико започва пространство на Ксалифор, което си е реална паркова зона. А, и съответно близота на Янтра би могла да предложи състезание по къдно Връзката между двата манастира, Преображенския и Сета Троица може да предложи спортове като Делта Планилизъм, Парна планилизъм. и всъщност това да го направи една традицион не само за децата от Търново и Горна Уряховица, но и за хора от по-далечни региони. Между другото, аз в момента е, живея в Шумен, трябва да се признаете, че Шуменското плод ни кой знае колко по-високо от арбанашко. Мисля, че на 5-6 метра визочина в нивото там се правят едни от най-интересните създания буквално в Европа по Делта и парафониризън. Така че, щом хората са го направили на 140 км, може и тук в Тървно да стане това нещо. А, разбира се плюсът на на и конната база на Раманаси, също може да бъде една добра предпоставка за съчетаване на такива спортове, тъй като а, всяко едно от тези неща по отдел, го има на други места, когато се съчетаят в един голям... А, Комплекс ви било интересно. Така че може да бъде един голям център за модерно или альтернативно изкуство, както на времето танцуваше от кубинците от Виетнам кака и сега може да се направи един проект. Тук ще танцува и тук ще се играе, разбира се, като е най-вече всичко игра. Така че целевата група са хората между 13 и 39 години, които не имат нужда от повече пространство за водовие. Добре, благодаря die tekten dinova ka kuupgaed. Ja. Ehm um, Ja van Biljesaka zon. Trava dizenie is een mooie boekskies. Zouden tussen net zo't gewandelen. Ja. Zieve we zeven voor dingen voor Bulgarije op 2 maanden. Zieve op to kunnen toer naar. Eh wij zijn pretty 2 godigi koep, pochen terug te oriënteren, de bladen, kun daar moeten meer ikus die een nog opreis van Nenemir не dan, toch in het centrum, maar ik denk dat dit een geweldig kwartaal speciaal is, speciaal op Most, op de rechterkant, wat dit etno-type, de stad is half-vinair, het is prachtig. Ideal, geweldig, ik denk dat het een и is voor Nu draaien we de buddhij mislandse zo'n rekenen, uh, business zo'n so, trot naar de, die maar, mislanden we met de uh, financiële uh, stressen. i uh, praat we parallelen um, Amsterdam-cedder, uh, kooit u poslein en deze buddhij niet, uh, mnogo razliit, zo'n cultuur en zender. Um, commentaar deze, nou nee, Korten die ik aan zich. Potwek, ze stoten kussen die maak op een Eftenoor. Op het centrum in Amsterdam. Ze stoten op presrekaten. Korten toekom ze zo presrekaten, terwijl de holly. Maak wel isolerende. Bezien, niet wienig Nee, graad. Amsterdam, Amsterdamsever en celo. Maak het kussen, terwijl zie je които в Прищина работиха. От около преди 25 години, по-сами иммигранти. Там е турските махала, мараканските махала, суринамски махала и с проблеми ти. Последните 10 години, младати, който има хубав образован не може Dus kubcentert de koepersiëristen, potstert het prima is dat dan, de koepersiëristen van de kustis. I, ze m'n laden, groepen op Rosanië, isken niet kub, extra niet zouden. Potstert restauranten, potstert galerijen. Is daar iets kusten. Zegar en nee, goeie stert de centert zijn iets kusten op cel Amsterdam. Potstert galerijen, restauranten, festivalen, това, това почва от младата ти, както разбрах име в тази квартал, който живее там и иска живот наблизко. И не да, как да кажа, да проектира арт, бест име, Едно етнократко и после дука. Извенавам, аз трябва да отива, защото ходи за голям концерт от Гружинска фестивал и осъм отца, за това иска малко микрофон. <съправи> да, го взре. Кога да иска <съправи> ам... микрофона? Тъй като микрофона е в мен, аз ам... накратко искам пак да върна малко разговора към Галини, изобщо към хората, които са отпред според мен тези въпроси, които Диана повдигна за това какво ни харесва в това място, каквото е в момента, нека си да го изговорим. За мен е много интересно, особено като човек, който не съм от тук. Но според мен е хубаво да се знае какво е това, което привлича хората в този квартал конкретно. И в другото нещо, което Диана спомена, и според мен е много важен този въпрос, та, какъв тип култура. Не бихме искали да. Ам, от какъв тип правене на култура искаме да се опласнем? И какво по-различно бихме искали да направим в Асенова Махала? Това е нещо, което според мен е хубаво да се изговори отново, не знам. Ти бисъл иска да кажеш. Аби, значи аз честно не съм мислил по това, което точно не ми харесва пасено Махала, защото мен това, което, харесва. което ми харесва, е а, това, което в момента съществува там. Нали, на мен ми харесва, че а, има страшно много постеща инфраструктура. На мен ми харесва, че а, няма нужда да се конфронтираш с никого, за да направиш а, нещо, което ти харесва на теб. Ако, както казах и преди това, а, това нещо бъде, бъде изясняван с един добър диалог с хората, които живеят там, с тая малка местна общност, които живеят там. Също това ми харесва, че самото място само по себе си се предразполага за страшно много неща, които са сайт-специфик. Че ние де факто имаме там един огромен ресурс, който е под на истории, на история, на лични истории, на цялостна история, И който също ресурс може да намерим в последната инфраструктура. Това, това за мен е, е важно в този квартал. И, и, и нали, пак искам да кажа, че не, не трябва да го приемаме като нали, това нещо е а, огромна кауза, е това или не, това трябва да бъде а, нали, каузата на живота ти за успех да го реализираш. Защото де факто, за да се реализира едно такова нещо, единственото, което трябва да имаме, е желание. Желание, любопитство и, а, и достатъчно съмичнението с които да го направим. А, аз не виждам, а, не виждам нищо сложно в това а, в изоставения басейн а, да бъдат прожектирани видео инсталации. Това нещо не е свързано с а, огромен ресурс за възстановяване на самото пространство. А, аз не виждам а, никакъв проблем в, а, на самия мост а, да бъде направена някаква саундинсталация, примерно, или, или хора, които а, да общуват с а, местните и да съберат някакви личностни истории, по този начин те а, да преосмислят самото място и да ни покажат а, а, нещо, което вече е невидимо просто с а, око. А, и заради това, че самият ресурс, който имаме там на, на това място, а, е много важен за мен. И, и другото, което е как може да се обедини една общност за да работи за една кауза, за едно място, без, без а, тя да трябва да го притежава физически. Да. Но тази общност може да се обедини, ако тя знае какъв тип култура иска да прави. Тоест преди много понеже говори за самоводската чершия, аз мога и директно ти задам въпроса така Ако в Асенова махала mm. има самоводска чершия две, това, това ще ти хареса ли? Тоест, това ли е целта и каква е целта, какво е това, което има в Търново, което да речеме, ти усещаш като задръстване на културния пейзаж и ти искаш да направиш нещо ново, альтернативно там. Кое е това различното? Разбираш ли, защото да тогава тази група хора може да се обедини от идеята, искаме да правим това с много ясни ценности, а не просто да правим изкуство, защото може би и хората на Смоводска чеша искат да правят изкуство. И те така го разбират. И във всички останали места да на Търново. Обаче в този квартал има нещо в тази пустота. Аз си записал думата пустота. Може би тази пустота, ако се запази по един добър начин. А, нали, това са вече мои разсъждения, но ми се струва, че е много важно всички тук заедно и с Сатанас да, можем да, да, да могат всички да, да стигнат до тази идея, кое не искаш да се повтори там. Нали, в смисъл, да, аз да, да, да, да. нещо да, да допълня а, към това, което току-що от Диана казва, защото през цялото време, докато ви слушах и си представих първата ми среща днес с... А, а, ние сме Даши с тази Махаласа, Мариана Сенова, тя Сеннова Махалай, през цялото време, като чува Сенова и се <съм> като споменава името на Махалата, но това, което ми направи, пък на мен впечатление, е напълно всичко, което чух, а, големите контрасти, които видях макар в дъжда и макар съвсем за малко разхождайки се там този преди обед. Да, има тези места, за които Валин Наско говорите, обаче аз видях и места, в които са налети страшно много пари и които са претенциозни, новоизградени. След помощното училище е това място, което разбрахме от местните хора, че още претендира да са останки от църквата на Свети Иоанн но всъщност звях един чер... черен метал с един огромен кръст и едни изкуствени пана отгоре и едни зидове, които са нови. А, и всъщност там има за мен един голям контраст. и Това, което ти си представяш, как ще съжителства с тези, например, нови новопостроени по проекти европейски неща или с европейската туалетна, която всъщност не работи? Да, заключена и на работи. Аз не знам как ще комуникира с самите обекти, които са новопостроени. Вероятно са а, исторически точни, но от гледна точка на реставрация и консервация не знам доколко са коректни. Аз мисля, че би трябвало да кореспондират повече с Европейско мисление от гледна точка на това, какво е необходимо днес а, на младите хора, като и те и мислене и бъдеще, отколкото с миналото, което така не, че е ясно, че е фиксирано и в историческо пространство. Асенла Махала е историческо място, и ясно, че това е самият град, който е така или е Велико Търгнуло Той е в подножието както на Хълна Царец, така и на, а, на Света Гора, където сега в момента е разпоракта на Велико Търновски университет. Между тези две пространства очевидно има страшно много хора, които от една страна са младите хора в университета, от друга страна са туристите в, а, на, на Хълна Царевец. А ми е хубава гледна точка е като място, което може да развива друга, на друга политика към културата. Защо всичко трябва да бъде свързано само с историческо наследство и положение, че а, имаме нужда от ново мислене? от място, в което да се изявява друга, друга альтернативна. Или на какво альтернатива? И това не е право да се каже. Друга гледна точка спрямо, спрямо съществуващите в момента стереотипи в Велико Търново. Не като альтернатива, а по-скоро като желание да изявим друг тип мисления. Альтернатива не е точно дума, защото альтернатива на какво на самозката чешия. Аз не искам да правя альтернатива, това е много хубаво място, <laughs> прекрасно е. Там хората съществуват по един начин. Аз самия ходя с любов към пия кафе, разсхождам се по магазините и Не Искам да правят агенти това място, а по-скоро друго място, в което по различен начин. Да, и аз пащах е да кажа, че всъщност а, нали тук не е въпрос за търсене на альтернативи или а, за борба за някаква промяна. Тук говорим за надграждане. При положение, че а, тия места вече съществуват те имат някакъв облик, а, имат някаква естетика. А, примерно на мен ще ми е страшно трудно да поставя нещо, което е в мани... минималистичен стил, а, тия, а, на фона на всички тия дюкянчета. Нали? А, просто има, има неща, които а, аз си представям, те изискват съвсем различен вид пространство, изискват съвсем различен вид среда. И, и, и това, което, което искаме да направим, просто да намерим едно такова пространство, което в случая разпознахме в Асенова Махала, и то специално в тая част, която е в самия край, там където индустриалната зона трябва да се мине през Въжения мост. А, и, и, и, и сте прави, че в по част на Асенова Махала наистина са направили големи инвестиции, възстановени са църкви, търборове на църкви. И, и това, което се е случило там, въобще никой от нас няма никакви ам, претенции да го критикува, нали, специално лично нали, защото аз нали, съгласен съм за бутафорията, която си видява днес там и та метална конструкция и такива неща. Но, ам, това, което за мен е важно, да не тръгвам да водя война с някого и да анализирам кое е, как и защо се е случило. Просто за мен, за мен е много важно да има едно такова пространство, където може да отида да направя нещо да се случи. И, и това нещо, нещо съществува по такъв начин, че то да не бъде трън в очите на някого друг. И, и естествено, нали, ако решиш да направиш такова нещо, Центъра на града или самоводска чашия, а варианта а, това нещо да се ви конфликтно е много по-малко. Не си съгласна, нещо с мен. И другото, което е, че а, нали, това място като. Специално за, за, за хората, с които аз съм общувал, като... А, нали, аз за това винаги казвам, че за мен е неотравно. А, защото а, то, те първа, нали, специално за мен ще придобие някакъв все по-голям смисъл и а, надявам се с промяна, нали, на местата ни в тази среда да направи някаква по-видима промяна като цяло. Но, но, но това е за, за повечето хора, с които съм си говорил, наистина това място е неутрално. Има, има много хора, които дори не са ходили там, въпреки че живеят в крада и така беше с Наско. Нали? Да, така. да, това искам да ви кажа, да, са, И с Тебяскъфъл там. Да и, и с а, Марина, нали така. Не само, много хора, които... Всъщност това беше много пространство за мен. Аз съм ходил, разбира се, и пешадох селифори и съм ползвал тия маршрути, но тази отбивка, която а, всъщност използахме за да стигнем до за мен през общенияните пространства, никога не бях, не бях срещал с тях. А това е било на, на една крачка. Това е колкото сивършва дясно от а, завоя. За мен беше изненада изобщо, че това пространство съществува по този начин. Аз имам въпрос към Диана. Ти спомена думата пустота в отношение на Асенева Махала и а, предположи, че може би по някакъв начин а, част от това усещане би могло да се запази при точното развитие. Аз да те питам, и не не си към двете въпроса, а, като правите бела речка. Кои са нещата, които сте запазили от този първоначален гид мястото така, както сте го намерили и как сте го постигнали това хем да правите нещо, което развива мястото, хем да запазвате първоначалното чувство, което ви е привляко към вега. Ами аз не случайно започнах с това, че много са важни тези ценности, около които тази общност ще се объедини, какво иска да прави с мястото, защото ако тези ценности не са ясни и не са споделени няма да се случи тази визия, която е. А, значи при нас от началото имаше няколко неща, което и до сега спазваме. А, тоест, мислим за тях. Едното от тях е много близо до тази пустота и то е простотата. А, в Бела като място, което е в Балкана, с малко жители, бедно място в най-бедния регион, има една простота на живеенето, на поминъка, което всъщност нас ни харесва. Тоест, ние отиваме там не за да Внесем гръцкостта и нашата модерност и нашото, така, да учим от тази простота. Тоест, имаше едно желание постоянно да учим. Простотата, този взимен респект, че ние всички заедно търсим отговори, не сме ние тези, които отиваме да дадем отговорите, и не са хората тези, които чакат от нас отговорите. Тоест, и ние можем да дадем нещо, но ме точно са точността на тя ни дава. През цялото време от това. Третото нещо е принципа на доброволността. От самото начало ние се опитваме да балансираме с финансови проекти, но и да работим доброволно. Изключително важно. И това го правим 12-та година вече. И, и другият, така, значи това са някакси три основни. Тази интердисциплинарност на мястото, т.е. ние се опитваме да сместваме наистина подходи, тази устната история изкуството, киното, театъра. Най-различни форми, които ни приближават до това разбиране на миналото. И някакси ние през цялото време гледаме и на пеореч като на място в света. То не е извън света. Това ако ти ще се сещаш. А, да, другата дума, която на мен пък ми направи впечатление, нали, когато представяхте проекта, е за това, че Асенана Хамла изолирано място. Изолирано място, изолирано място, Чудах по няколко, няколко пъти по не. Днес, когато отидохме до там, ние даже сметахме да отидем пеша, използвахме кола, само защото валеше много силен дъжд. Ние се оказахме за 3 минути там. А, ако сравним с Бела речка, Бела речка, никой, никога случайно няма как да се озове там. Защото просто е в, а, на едно място, където наистина хората отиват, а, идват вече 11 години абсолютно целенасочено. Идват, защото веднъж чули от някого, който е бил или а, паднали там, намират точно тази автентичност. Това, което мисля, че е много важно от това, което ние правим е а, наистина автентичност. Това, което Диана каза, ние не се опитваме да променяме насила мястото. Не се опитваме да кажа на хората, ние знаем по-добре от вас някакви неща. Още с самото ни проначално пребиваване там 11 човека от 6 държави за 10 дни. Това, което аз сега се връщам благодарение на вашата покана към началото ни, което беше наистина 23 септември, ние отидохме с цялото си любопитство, искрено любопитство. Когато казвам любопитство, за мен това е нещо изключително позитивно и, и че ние се развиваме изобщо като човек, защото сме любопитни, продължаваме да търсим неща и да, да очакваме да научим нещо. И толкова сме били наистина автентични в нашето любопитство към личните животи на тези хора, че... А, че те ни повярваха и ни пуснаха, наистина ни пуснаха в изключително интимните си светове. Всекър даже ни бяха чакали някой да дойде да ги пита как си, защо си тъжен, какво, какво се случваше и си гоя, как а, оплаквахте а, скъпите си покойници, как се радвате, как се женехте, как си гледахте децата, че че всъщност ние в последствие решихме, че искаме пак да се върнем и да правим нещо в това село и така се роди фестивалът. Но за мен тази автентичност е изключително важна също. И още нещо искам да кажа, защото аз усещам, тя му при Галин един страх от конфликт, да влезеш в конфликт, да няма конфликт с общността, със самодолст, самоводската чешия с някакви други не става в търво. И, и напълно го разбирам това, защото който човек иска нещо ново да прави, му е много важно да има тази положителна визия. Тоест да искам да направя нещо добро за младите хора, за нещата. Обаче това нещо е много важно, хем, хем да има тази положителна визия, защото тя захранва, но от друга страна да има много ясно разграничение какво не искам да има там. Разбира се, защото ако няма това, ако нямате това усещане, кое не искам да има там, то ще се появи. От тази гледна точка ми се струва, че точно младите хора, хората, които искат да правят нещо, може да не е альтернативно добре, да тази дума не ни харесва, трябва да имат коража. Коража да заявят, кое не харесват в момента требовани. Защото много от младите хора, които не пускат или не искат да живеят тук, те може би не напускат, защото нещо не харесват и, и искат да ги приличат да по останата. Тоест има нещо което трябва да се формулира по-ясно и да няма страх от това. И също време с тази визия ви искате да направите нещо ново за града. Но тъй като тук се дадоха много примери, Берлин, Хамбург и така нататък, няма място в света, което да, да е родено без такава визия, какво не искам. И без тази визия, кое исторически ме провокира и кое искам аз да възстанови, което от тази история е забравена. Нали, сещам се сега за няколко примерите. в Германия. Част от галериите и музеите на бившата штази на немската държавна на Сигурскот, се превърнаха след това в музеи в галерии. Именно от едни млади хора, които ги окупираха и казаха, ние тук ще правим някакви други неща. Разбираш, имаш кораж, имаш визията, аз ще правя нещо ново, но имаш и коража в цялото това нещо. В Польша, където ние с Мариан сме ходили в едно точно село по-запънта ми от Бава речка, където един невероятен полски интелектуалец Кшиштов, Кшишевски, защото е много Кшишевски имало точно, място близо до Литва, място което е било извършено извършен на геноцид срещу евреите. И той започва да прави там един, първо една фундация, после това започва да прави фестивал. И така да ми всяка година, Примерно музикантите ми от Йорк, еврейски и така надатък, да възстановявам един културен живот, който е изчезнал. Но пак с ясната визия, справя нещо положително за младите хора в региона и същевременно отдавам почет и памет на нещо, което е изтръгнато. Затова ми се иска много, аз поставя въпрос, има ли някаква болка за квартала, нещо изтръгнато ли оттам, нещо искаме ли да върнем на Търново, което никога друга да не го усещаме в, в, в, в града. И, и да няма страх от това да, го, да се назове, защото не мисля, че това няма да се роди само така с един разговор, а просто е въпрос на някакви мислене човек да го формулира хем, да е положително, защото е много важно да си го формулираш позитивно. Аз живея в този град нещо, но от друга страна, да кажеш, ето това е което. И може да извършвам с тези разходки, човек просто да ходи и да върви през тези места. Просто въварето, просто говоренето с хора, което ще роди за всички вас и кое, кое ви обединява. Пак се връщат на това. Тези принципи, които. Тази общност ще направят, независимо от това дали се сманят кметове на Търно и какво се случва тук, някаква общност, която да развива това място. Но пак с много ясна... Нали, тя да се позиционира някъде. Нали. Кое е искам от тази история да, да възстановя? Защото ето тук. Нали, говореше за сървнокаловата история, за социализма. Мен много ме впечатлиха думите на... на... Да, вашите думи за това как сте израснали за вьетнамците и кубинците ми, това е близката ни история. Историята на социализма, която ние не можем да си разказваме до ден днешен, но която всички носим в, в нас, а и, и тя ни е най-близка. И, и която, когато идват и чужденци, всякакви други хора, това е най-близкото, което виждаш, което е разрушено. И ами, ние, тук има ник нишки, които може би виждате, изоставания себрозапад, ние направихме този път за този наш край, защото си давахме сметка, че. Когато хората идват в Западна България, Вършец а, и Саматнако, те не могат да намерят в сайтовете на общините или културните сайтове нищо друго извън информация за и манастирите, но преди да стигнаме до и манастирите, те минават за ние изоставени места, където има изоставени фабрики, някакви други неща. И никой не знае какво е това, няма кого да попиташ. И този гайд ни се стори важен, нали, за да тези места съществуват. Ние просто назовавайки ги, малко ги приобщаваме към нас. Нали, просто това отсуждение от местата, в които сме израснали. Така малко го даваме една по-голяма човечност. Не, че те, те стават различни, но може би да някой ще му хрумне идеята. Примерно в едно от тези места една изоставена кариера. Започнахме да, да правим концерти на открито, което кометицата също много го хареса като, като вариант. Нашата идея е всъщност да покажем, че тези места могат да имат друга функция. Да няма да се върнат към старата, но може да отиде да и да ги посещава. Той минава болка и оставянето място. Тя остава в тебе. Така че и България вижда за всички тези рани. От тази гледна точка ми се струват пак, нали, важно, да има. Нали, ние даже използвахме целено, с отчин думата, изоставя от северо-запад. Нали. знам, че ти я нали, харесваш и справо, обаче ние искахме тогава малко да, да блягнем на това, което пък ни всяки игнорира. Нали. Не в нито един сайт го няма по никакъв начин. Това е нашето обкръжение непосредствено, ако го настира един или до тайните постройки са 15. Т.е. по-голямо е това, което ни е заобикаля. И тогава установихме, че това дори бих ви ам, така съкроми една идея, защото ние тогава водихме приятели на такъв тур с тези изоставени места. Най-различни хора, музиканти, историци и така нататък, които никога не ги бяха посещавали. И се оказа, че това наистина може да бъде туризъм. Тоест, .е. на тях им беше интересно точно това да видят и да чуят тези разкази. А, и за това ви го като идея, може би всички тези хора, които са тук заедно ако заедно отидете на една разходка, или разход, заедно в тази махала и говорите на място за нея, просто може да се окаже, че на място се раждат точно с тази група хора и с една такава разходка някакви невероятни идеи, които сега няма да им хруна. Защото мястото ги провокира и това, че изведнъж бидейки там ти го чуваш по друг начин това място. И може да окажеш, че то а, и нещо съвсем малко може да се случи като начало, което изведнъж да а, защото съм убедена, че на усещаме една енергия в тази, това, това място, хората искат нещо да стане там и това нещо трябва да му се намери а, същността, тази същност, която абсолютно да, ви го, така, да го направи. Защото не е достатъчно да кажеш, искам да направя изкуство, модерно изкуство, не е достатъчно. Просто трябва да има още една причина. И тя ти трябва да свърши с твоята емоция. Кое е емоционално те бои или не ти стига в другите места тук? Не, чество, през твоите чувства и през чувствата на всички останали нас. И тази емоция ще го направя някакси място. Съжалявам, че сте е толкова дълго. Да... Да, да. да, и сигурно имате много въпроси, но понеже емоционалността беше нещо, което исках също да обърна внимание, че като говорихме за нещата, които, които ни държат заедно, това е нашата емоционалност. Аз с, сама себе си се чувам, много пъти съм говорила за Бела речка, като започна да говоря за Бела речка, аз там изключително емоционална и ние наистина правим нещата там с много голяма емоция иначе няма как, как да се получи. И само още една дума за изкуствата. А, нашия опит в бела речка, а, а тук и много хора, които се занимават с изкуства, показват изключително ясно, че когато се използват изразните средства на изкуствата, Определено се създава една а, среда, която е сигурна, сигурна среда за комуникация и дискусии върху теми, които могат да са болезнени, могат да са травматични. Именно изкуството дава тази сейф, среда, в която могат да се дискутират и да се поставят такива въпроси. Ние имам наистина много интересен. Опит в използването на изкуства и включването на деца ученици и, и събирането на лични истории и дискутирането на травматични теми през изкуства, така че това е наистина много важно тези две линия, които тя говори изкуствата ми. Имаше вие. Ами замислях се след следто, че. Пространствата, които остават след нас, говорят за това как живеем. Фактът, че има места, които са толкова изоставени и се превърнали в промени, говорят, че нещо в мисленето ни не е много красиво. И ако се погрижим, може би за тези пространства, има шанс междувременно да се погрижим и за това, което се случва в говите ни, което не е нова идея. Днес си имам много по-голяма стойност това просто да обитава някакво пространство. И изкуството. Начин е вероятно начинът да го направил, защото то от панти века се ползва с катарисната си функция да, да ни позволява да преживяваме нещо, което не си е на място другого видна. За да се стигне там някакъв цял квартал да изглежда по този начин, значи... Да, да вече. Не, да. Ето вече да поправили не целият квартал, а, не той е доста голямо пространство самото. И е това пространство, което е в Руини, си Един цял квартал, в крайна сметка, а, научихме тази вечер, че голяма група хора са били там само за да работят в тази фабрика. Само тази фабрика сама по себе си. И това е по британски модел. Имало е цели селища, които съществуват само за да има някакво производство. И това е много интересно, че го е имало. И, и е много интересен начинът, по който запада. Това е модел на съществуване, който е неработещ, очевидно. А, хората там са събрали да... Имало е достатъчно много хора, събрани само за да произвеждат нещо. И, и ще много на много хора на това място да се съберат, само че толкова път не да произвеждаме и да правим изкуство. Обаче интересното им беше възложено и така от нещо задача да заведа група студенти а, по мултимедия, Интермедия. Интермедия. Благодаря за поправката. А, и тия студенти без никой да им казва каквото иде. просто изведнъж почнаха да го обитават това пространство и да играят. Няма нужда да, да, да казваш тук ще направим нещо конкретно. Нужното е да има аспирацията, че трябва да се случи нещо. И да. Дали да, вече го е свършил? Да каже, абе хора, е там е едно място. В смисъл, може да е много приятно. Uh, и Точно това се случи. Те отиваха на място и почнаха да, да играят. Едно бяха малки деца. Няма нужда да правим площадките. В момента, в който са то се случва естествено. Uh, аз не можах да ги изнеса оттам в да, даден момент, защото беше прекалено хубаво, защото мястото си е хубаво. И това е цялото, че моите хора, които са там, могат да, да обитават пространството. Uh, и, и просто е хубаво да има е място за, за моите хора, които искат добра изкуство. И искат да, да, да спасят положението. Определено някакво поколение нещо се издърни от там, за да бъдем това пространство, но има и другите поколения и сигурно ще стане много красива. Благодаря. Здравейте. Казвам се Наталия. Живея в другия край на града. Искаше ми се тази лепиопотат, не е било. Искаше ми се... Той Аз заселвам на хора, лепи и на други места. Искаше ми се този депа, този депа да чуя нещо друго. Защото въпреки нашите добри намерения и арт, така, поглед, това няма да промени пространството. Нужна и още. И това, което е нужно, е отношението на самите жители там. Защото те най-добре знаят какво липсва. Какъв е проблема и спецификите в мястото, което ви давам? Макар, че вчера говорих с хората на централното място, това е магазинчето, което се намира в Макалата, и репих плакати там, говорих с хората, не ги виждам тук днес. Защо? Според мен причината се крие в нещо по-фундаментално. На тези хора им липсва. Нека не го качестваме с понятие като апатия да речем, но. На тях им липсва и трябва да им върнем а, естествената житейска необходимост от смисъл, ориентир и пъстрота, за да могат да се отворят и да видят нещата си една идея по-добри. И някак си оттам да започна всъщност. Защото те най-хубаво най могат да кажат дали. Има смисъл в това да строим зала за експерти, спорта, да залъзе, екстреми, спортова, си казвам, не знам точно, или нещо Обяз... друго. Така че съжалявам, че не ги виждам. Очаквам да ги видя днес тук. Те най-добре знаят какъв е проблема. Чудесна идея на Георгиева, която казва, че можем да, можем да започнем с антропологични тестове и изследвания, за да продължим доста качествено напред. Само искам да кажа, че всъщност изкуството никога не е имало функция да променя света, а само да показва някакви части на този свят. Така че, ако говорим за фактическито намеса на някакво място, говорим само за, за идеите, които могат да бъдат визуализирани, слухово по някакъв начин възпроизведени и така нататък, т.е. естетическите категории. Когато говорим за изкуство, не може да говорим, че то ще промени Самата среда. Оттам насетне на всичко това е социална функция на самата общност. Като бърза, съвсем бърза. много бърза реакция, да. Съгласна съм напълно, местните хора са много съществена част от цялата тази работа. Въпросът е, че това предстои, доколкото аз разбирам. Но понякога според мен има нужда от такива като нас. Аз много обичам, предпознавам се като вирус, защото едно тяло понякога е толкова заспало, че има нужда от вирус да се събуди за реакция. И нашата роля, според мен, е понякога на тези добри вируси, които едно място отиват и го разбутват. То е заспало, но хор, едно тяло, което има нужда от... Ъ... Треска. Да, за да реагира. За да каже, а! <рълзвържър> Азов, <рълзвържър> да кажа, че заради това се спрях и на вас двете да бъдете участници в дискусията, защото на мен много ми харесва начина по който работите и, и смисъла, по който влагате в това да развивате нещо. Виждам ръце, обаче ми се ще да попитам дали някой, който не е говорил до сега, има голямото желание да каже нещо. Защото има хора, които вече да, за втори път ще говорят или за трети. Ще им дадем думата, ако няма. Но ако има хора, които до сега искат да кажат нещо, но не са. Mm -hmm. Ето, например. Доцент Далина Багданева от Българска академия на науките. Тук в града има три. 3... Пет филиала, пет звена на БААН, ако не знаете. И аз съм представител на основата на всички науки, на математика. Същност съм информатика. И а, си помислих, че може би ще се чувствам странно сред вас. Така си помислих и преди, може би, близо година, когато се появих на за на екипа за кандидатурата на Европейска столица, но се оказа, че все пак. Има хляп и за нас там. А, и а, Защо ме развълнува, когато прочетох вашето събитие? Първо, а, аз съм... Детството ми е било в този квартал. Аз съм живяла там в точка 1, където, където е на схемата. Точно срещу моста. Там до нас беше месарницата И беше много живо, като бях дете. Защото идвах посред нощ още да се нарежат, нарежат от целия град хората. защото. От, а, как се казва тая фабрика, където колят? <laughs> да, от Родопа там изнасяха някакви изразки и не други неща. И много народ защото там се продаваха тези изразки. А, тоест, това място го помня а, с а, много хора. После се изнесох вече от този квартал и наново се върнах, може би, тая година, точно покрай, покрай тези мероприятия с европейската столица и го приоткрих. И със изненада установи, че а, точно тая част, която сте мартирали с 1, 2, 3 и 4, а, първото впечатление, което имам, когато минах да се качам на Цепфор, то е грозно. А, и какво аз бих искала да се промени, понеже Диана каза какво, а, около кое да се объединим. Аз бих предложила от моя гледна точка, като живяла там и като а, намесила се през последната година в тези културни събития, които които, а, а, които се инициираха във връзка с европейската столица, а, бих искала там да а, има красота и да има живот и в никакъв случай да, да няма бетонни нови постройки, които да развалят. Тоест, аз искам то да се върне така а, а, красиво и така а, емоци... А, как да кажа? Топредателно... <порът> Никога не, е, не е била красива. Моля, въпреки никога не е българсива. Ами, аз, <съправи> моят беше там машев и аз го помня. В красота, не аз аз го помня това място живо и Мамриката. не ми беше грозно. Защо... Защото фабриката беше нова, имаше там училище, аз не го помня красиво. А сега вървим има дубки, а, има два моста, които биха могли да се изпълнят с живот. Ще ти помня е моса със живот. Що за абсурдност? Нека да не се Изпълни Господин и с живот. Е Абсолютно дименция. <сък> мост използвам с живота. <сък> е е Аз съм е много. За... За... Тук някой предложи <сък> някаква инсталация. Аз покрития инициатива за Европейска застоловица видях хиляди идеи, когато на мостовите се правят много неща. И включително и някакви ярки инсталации, които... А... Аз е съм... Аз се разхождах по този мост с Той е много красив. Той е все още и красив. И той е много... Той е различен от разните каменни мостове. А, на мен той ми допада. Аз с удоволствие отивам там и се разхождам, защото то е едно красиво място на фона на Останалите, грозни места, грозни асфалти и така нататък. И аз не бих искала наистина да се намесват а, много бизнесмени и да правят някакви нови неща, защото там вече има нещо направено, там има някакви модерни спортни зали, но вероятно местните жители, тези новите неща и скъпите неща, те не са допустими за тях и може би затова те гледат с апатия на а, това, което им предлагаме, защото си представят пак се направят някакви скъпатски, позарски неща, които а, не са за тях. Така че това, което а, тук се предлага из, с, а, с изкуство и с тези творчески индустрии да се а, възроди квартала, на мен това не допада, защото ние можем да го направим така, че то да ни обслужва само една част от населението, която е добре финансирана, а да обслужва всички, включително и такива гости, които не са от България. Те да могат да идват. И когато а, ние, ние се помествахме в а, тази част, където беше старото ведно училище, съборихме преди две години и трябваше да се настаним някъде. Тази, на, на, нашите два института, два институтите, бяха там три. И а, ни предложиха много... А, общината каза, търсете места, защото ние не знаем къде можем да ви предложим голямо място, къде да се Това училище, према беше едното от местата, което ни предложиха. Той е прекрасно, както казахте, скоро е функционирал. Ние го огледахме, беше най-голямото, което ни предложиха и удобно за такава дейност, като нас, имаше и кабинети и завед, и нашите хора го отказаха, защото казаха то е отдалечено. Знаете ли, зимата като за свят, бяхме отишли при вечер там. То е страшно. Не, нали, не, не бихме могли да, да го ползваме. Ако по това място беше с пълно по някакъв начин, с живот, с хора и с млади хора, сигурно нямаше да откажем. Тази оферта, явно то общия скусът, като ми го предложиха. Така че, сигурно, за там няма да имаме проблем. За точка едно няма да имаме проблем. Сигурно, но за фабриката резвана, ако някой е проучва, ако това е частно, сигурно там ще имаме проблем. За мостовите, точка 4, сигурно също нямаме проблем. А, имаше поне 3-4 инициативи, по връзка с кандидатурата на Велико Търново, които бяха свързани с това място. На повечето разбира, съобщената се каза, тук трябва пари и никога от инициативите. То почти всъщност, не само тези, а и другите инициативи почти не се е изпълниха, пак пордеби са на Пари, но има готови идеи, които са свързани с различни творчески индустрии, които предлагат идеи. Те идеи са фиксирани и са записани в нашия архив. В този архив го правихме ние, също направихме интерактив, интерактивна културна карта на града. Както направите София, както направихте и Плогив. Ага, ти имаш по в част от този архив, нали? Разбира се, включително ние сме направили функция а, альтернативни места. И аз завиждах, завиждах на София, които имаха две години, за да направят това нещо. Те бяха пратили групи, вероятно платени, историци, младежи, студенти и които изучиха техните складове, фабрики, места, посеящи и го нанесоха на интегрираната карта. Но ние също имаме вече направена така интерактивна карта, тя е на сайта и там има опция «Алтернативни места». Или остава само да ми дадете координатски и аз се наемам да ги въведат с нашия екип тези места а, като интерактивна карта. Тоест .е. в интернет те еднаго се появят с необходимите данни за тя, заложени са и ги има на сайта на Общината. Или а, а, в културната стратегия на страната има 13 творчески индустрии. А, за моя радост, последните години, забелязах че и нас информатиците не слагат към вас, към това, че И Преди си мислят, че сте други, ама сега това се остава. И, и, и установих, че аз мога да помагам. Мога да помагам точно с това, с, а, с тези съвременни информационни технологии, които да помагат. И, ние бихме могли да помагаме на този процес с нашия архив, който вече е започнал. А, безвъзмезно помагахме ние от БАН и архитект Донка Колева, която отговаря за тая културна част, старата. Тя се погрижи и зароби всичките тия данни. Може би тя отново би помогнала за тези идеи. И а, аз дори си мисля, че тук има а, хора от различни творчески индустрии, но по, по списък те са 13. Значи можем да апелираме към всичките тези 13 и те не всичките са развити в нашия град, разбира се. Например, нямаме киноиндустрия, но имаме други индустрии. И може всяка от тези индустрии, другите на които заредях, бяха плоди. Защото сте а, и, и, и този капан, Защото те реализираха това, което ние преди една година бяхме предложили на Търново като една от идеите, да се направи такава, не улица, квартал на творческите индустрии и визирахме именно такъв квартал. Обаче, а, то, това... квартал, Боле, Този квартал, а, а, този, то? този, този го виждахме като квартал на а, творческите индустрии, посочихме тази фабрика. И това е много добра идея. Да. Не фабрика а това училище, защото аз да. познах, ние го разглеждахме, те не го предложиха. Това би било идеално. Ние, разбира се, няма да направим както се направито лоди, които отделни къщи са им дали и са ги оборонвали, ние имаме училище. Дава се по няколко стаи на всяка творческа индустрия и ние можем да реализираме там идеи. Може и къщата си ще е трудно, но училището биха могли да ни го дадат, то е постеяще. Нека да се опитаме. И тогава, ако ние си имаме, ето каза, че, че тук е тясно. От там ние се знаем, че първо създаде две стая, етаж или нещо от на информатиците, няколко стаи на а, художниците, няколко стаи на медиите и така нататък а, а имаме бай, такива задачи. Това не може да бъде дебат, да бъде нещо. Това е достатъчно. Това не е дискусия. <съква> това е уръжието. Това, е. Да, да, да, да. Това, това, това нали, всичко това го с... като видях вашето съобщение, с тези ми реализирани идеи, как аз си представям това място. А вие вече си казвате вашите идеи, от тънта, но аз предлагам нашата помощ в тази насока, която ви казвам. С друго ни бихме могли да помогнем. Добре, благодаря. Друг, дъратор, в един дебат трябва и ясни и учените идеи. А говори, Николай, моля да ви, с нас е стрес от дебати Дебат 4 минути. На вас не ви дадох вие доста говорите. А сега, Ти за да не губим още време, предлагам хората, които имат желание да говорят, но не са говорили, да го направят сега. Някой да подаде микрофон на господина. Здравейте, сега ми е Мил А, да. И. В смисъл, нека жената не се обижда. Супер е това, което да може, обаче просто има място за организация, има място за дискусия. Нищо, че тук сме се събрали да дискутираме нещата. Но смисъл интересното, което всъщност случай, не знам, поне аз забелязах, че доста си говорим за миналото и за бъдещето и за културното наследство като цяло но... не се наблегна особено много в перспективата, какво е то текуще му, което е също интересен аспект на нещата, защото в смисъл, ни нямаме особена културна сцена, каквото и да си говорим, тъй като и самата университетска система е доста извън рамките си и както и ходжете тъпе по време на лекциите. В смисъл, това няма нищо лошо, но... Нещо в смисъл, не може да. я Извинявай. За да, да свърши дискусията, а он не се, се е скат, Де, смисъл, просто презпечива. ще добавя някакви други перспективи. Добре. Благодаря. Някой друг, който не е говорил, ако има такъв. Да а, всъщност аз нямах намерение да се включвам в дискусията. Пази се за следващата. Но, да, казвам се Ивай от Селев, аз съм от а, и това, което ми прави впечатление е, че а, все пак, нали, доколкото разбирам хората, които са взели отношение към, към дискусията, които имат отношение към и към мястото, залагат на, на това какво може да се случи. в. Последните няколко реплики забелязах една много странна на тенденция да сякаш да избягаме от това какво може да се случи, да говорим за за нещо друго, по-абстрактно. Аз все пак вярвам, че е важно да се, да, се, да се говори както за а, идеите, за мечтите, които имат. Скоро важно да се говори също така и за болката и липсите, които имат хората, които обитават това пространство. Наистина, не съм подготвен да, да дам конкретни идеи за това място, но смятам, че единственият начин да се случи нещо е да, да намерим някакви общи допирни точки, да, да търсим а, общата енергия на, на нашите желание или виждане и каквото е да било. И да не се опитваме да как да, кажа, да, да ваним оръжията и да да, да, да, да, да се противопоставяме. Сигурен съм, че всеки един от нас, който е тук, иска да се случи нещо по-различно, нещо по-хубаво и нещо по-смислено от това, което досега се е слушало. Така че, може би трябва аз да се извиня за начина, в който реагирах. там, да. А, но по-добре е да, да говорим неща, които наистина имат някаква посока, някакъв смисъл и някаква идея или може да и е мечта, желание, няма значение. Но да има някаква посока, не просто да, да си, да си хвърляме реплики, да си хвърляме контри от типа на контра мнение, контраправителство, контрапротести и така да. нататък. Което вече не е измирило достатъчно. Да, благодаря. Йо, благодаря. А, аз благодаря. Аз само искам да кажа, че може би като за начало е добре да се научим да се изслушваме. <сíns> <сíns> Дали, първа крачка към това проект да се научим да се изслушваме. Това е да те питам всъщност за крачките. И <съпи> <съпи> сам се насочи нататък. Как, Въпросът не е само към тебе, но преди всичко към тебе. Нали, конкретно какво следва от тук нататък. Защото -ли, ти на някакък пъти казвам и парите не са важни. Това не е важно, това не е важно. Важно да има желание, а, за което най-верху всички са съгласни. И въпреки това чисто практически ми е интересно от тук нататък. Как си представяш нещата? В смисъл, примерно, конкретно. Фабриката Мавриков е изключително интересно място, също време, обаче, то е опасно, според мен. Ако се планира каквото и да било събитие, какво се прави с риска? В смисъл, ще се прави нещо без да кажем, да се търси с на общината или да се търси, не знам. Такива практически въпроси как ще се решат? А, а, а, значи аз мога да кажа, че това пространство може да бъде използвано въпреки, че е опасно. Значи то може да бъде използвано без де-факто, физически да присъстваме в него. Ако се намери някой, който да направи ресърч върху това пространство, а, вътре има страхотен, а, как се казва, наскък преско. Да. Нали, така беше? Да. А, а, а, има неща, които, за които самото говорене и осмислене биха, биха били а, интересни като... Въпросът ни беше по-скоро, дали ще да се търси някакъв тип, а, а, да кажем, диалог с общината или с други институции или ще се действа, каже, по един минималистичен берлински начин? <ръква> А, значи самия пак, че ние го организираме този дебат а, показва, че ние не ни, ни търсим диалог а, и естествено този диалог може да бъде само между хората, които са заинтересовани от това нещо да се случи. А, не искаме а, по някакъв начин да се стараем да въвличаме в диалога институции или личности, които не препознават каузата, които нямат тая емоционално вързана с а, тая идея. Да не говорим за емоционално обвързано с самото място, а емоционално обвързано с това, това място да бъде, да, да около него се да създаде общност, която да работи. Лично ние през VT Events, нашата организация, със сигурност ще направим събития там в началото на пролетта. Като естествено. Uh, ще би било много по-хубаво, ако uh, към нас се присъединят други хора и те също uh, направят някакви неща, се случат. Смисля, че... Ти чу ли тази идея от uh, госпожата, която е историк? Забравих я да ще има от Григана. Защото не я спомена сега. Тоест не е ли това начало? Аз чух това като първ стъп за мен от е тази дискусия. Да, нали, аз а просто не чинаше Гана напълно сериозно, че като за начало първата стъпка е добре да се изслушваме и това, което ни може да направим, през спокойно може да стъпи на това, което Гергана ще направи с нейните ученици. Всъщност, а, събитието, което ни ще организираме, то да не бъде самоцелно, а то да бъде по някакъв начин обвързано с този дебат, с а, тази, тяхна работа и, а, и всички. На само бих искал да допълня, че ако и гада помогне за това да бъде дигитализирано да бъде записано виртуално това, което правят другите, мисля, че е достатъчно като първа стъпка. Отговор на въпроса, защо хората са загубили чувство за смисъл? Mm -hmm. И от това може тази общност да разбере дали тази загуба на чувство за смисъл е и нашата загуба на чувство за смисъл. Тоест вашата. .е. Това не е нещо, което може да се върне обратно по някакъв начин. Така, аз ви пожелавам, мисля, че за мен много, така, имаше много ценни неща и наистина пожелавам успех да се ходи през пролета и да ни поканиш. <съкълнително> аз също мисля, че чухме много емоционални изказвания, което за мен е... Също така залог за това, че на хората, как да кажат грубо им пука, хората, които са тук, грижа ги, интересува ги и независимо, че се чуват различни мнения, то това е и ценното. Говориха емоционално, т.е. според мен биха продължили една голяма част да участват в това, което ще се случва тук на Сетна. И да, да, тези изследвания, които вие предложихте, са най-добрият начин да се свържете с хората на място през тези студенти, които ще отидат на място и да говорят, защото това е изключително важно. Hey, Дайте ми yeah. <laughs> mm, <и> добре. <laughs> <laughs> да нямаме да след това. <laughs> добре, последно. последно. Uh, добре, аз също съм съпричастна, че трябва да се действа. Харесвам идеята на Галина за училището. Мариана, Диана, Галин, Стефан, Наско, как, като, как практически може да започнем с това, примерно, да участваме, да, да направим от училището културна среда, чисто технически, какво трябва да се направи, за да започнем да, да обитаваме това място, да го превзяваме, да го владеем. Ека това да бъде с� дискусия. това да дъваме следваща дискусия. Първият въпрос към панело, имаме панел и това е първият въпрос, който беше зададен. Не Не, не, не, не, Този въпрос звучи като следваща дискусия. Тъй като Диана и Марияно трябва да си тръгват, даже и закъсняват, ми се струва, че трябва да спрем тук. За тази вечер благодаря изключно много на всички за участието, за въпросите, за интереса, за емоцията, за мен беше изключително интересно а, да присъствам и да участвам в това нещо, което звучи като начало на нещо много интересно. Пожелавам ви успехи и се надявам да продължи серията от дебати също по толкова интересен начин. Благодаря отново на Галина, на всички останали участници и участници в тази мантия.